Sadak <coughs> <coughs> <imduruar> -t t Allahu l'Azim Indëruar i gjemat Allah i namazur e gjumaz Kabull në që Allah Salavatët e lutit dhe tona I pranuftë Allahu prejneve gjithve Ne alusim Allahun që prejneve Kabull të banë farzin vajjibin Edhe qdo të mirë që e bëjmë Në emin e ti Dukë e lutë ata që tjetë nda i umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam i më shërshëm edhe nëmbron për i belaja gëdvarës insha Allahu Teala atë belaja që i mundin me ndodhë bujkut në momentet të të të këtuar nëmbron nëmbron të Allahu bërë qetët arat e tonë, afmit e tonë edhe nëmbron të mbron nga qdo e keqe edhe nëse Allahu gjëlle gjëlelu e ka para patë ndodhë nga jemi Shumë pajthumë me te po e lusim nëse në ndodhë edhe ajot në ndodhë dhe me but. <clears throat> dhe matë ndëruar na, sot dhjadë pasëm një tem të hapun të rejë në lidhje me momentin. Më ndojnë nëse gjithmonë dëshira jo në ashtë e jemi praktik edhe atë e sama praktik ishin ato dhifjallë modetën në lidhje me lindjën e Muhammed Mustafa sallallahu alesallam dhe naimin muin ku a i ka lindhë. Me dhje se unë si hoshtë në këtë kërësi gjamije, dhe një harë e këtë momentën nuk i rrujë fort, përshka këse programin e më ashtë i hoshtë për programin të më përflasë, gjithë më në e shka është më me më rëndësi, para asa e shka është më me rëndësi. Me lidhe me lindje në Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam Edhe të regumë se lindje ati ishte mrekulli Para lindje ati ishte lajmërimi ma Pas lindje ati ishte shembul edhe shem E modhe Ajë për lindje në vetë foli vetë ma fi ishte bo bur Ajë për lindje në vetë në spjegoj shumë gjona Në spjegoj për lindje në ati nëna E ti para lingjes dhe gjatë lingjes, makë lingjes, shka pak, e unë së më kësi gjamiës pra, në disa fjallë në, në lidhje me një arjet, për e arjetëve ta Allahut në kurani kërin për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, edhe të di shka kjetër. Allahu gjëlle gjelaluhu, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, një një ruar i gjemate sëllu me këtë bot, a ditë e kur ishte nevoja me ma, ma dhe për ta. Kësa i botë e i vend në era e mirë, se në këtë botë Muhammed i Kalim. Këta hërna të qera që i minë kësa i botë e jashtë ta erës, dinët që Muhammed Mustafa e Allah e sëmë në këtë botë. Këta hërna janë erë atë e humbjës. Unë të osam erëna e të të i sisteme jejlirë. Këta janë erë atë e humbjës. Përshkak se janë defektë, edhe me originalin nuk kanë të përbashkët asë një send. Ato në atë vend ku janë të mira, ashë bereketi islamit i futun të më rënda patitun. Pra jashtë ta muslimanve, jashtë ta islamit, ku ta shifë është mirë, ta di shte islami ka dëpërtu pa e mën ati. Ta ku ti shifë është muslimanet defekt, edhe ato janë defektit i trasë muslimanet e sotit, ta di shta i defektin e mesin e muslimanve ashë përshka se ato islamit ju kanë largu, jo përse janë shumë musliman. E kur të pitë është pa vrejt për vrejti, se muslimanet janë kështu që shë janë sët, ato nuk janë kështu janë musliman shumë, po ato janë kështu janë pak musliman, për ata janë kështu. Kur dhota hini në mhijet, kur dhota hini në luginet e defekte dhe jesore, Atëherë Allahu Gjelle Zhelelu e Solu Muhammad Mustafa al. Edhe ardhja ti ishte këthim në rënd Definisioni i shkurt Ardhja Muhammad Mustafa se ishte këthimi në rënd Ishte këthimi rëndit Ardhja Muhammad Mustafa se kezëshirë Jumë di fjal, me një fjal me di shka ka kuptimin Aja ka kuptimin këthimi rëndit Aja ka kuptimin rëgjitje Me rëgjit njerëzit në rranët e njerëzijës prak bashkatrimit rradhave njerëzore pregjisa alay salamit e djerit e muhammed musafah sallallahu alaihi wasallam tashhiq ju jims ndalitet atë an katër shekuj se një shekull e jimsi është veri dikun në rregull inëruar i jemat allahu jelle jalaluhu dërgoi muhammed musafah sallallahu alaihi wasallam fami a ki amor i baban tash i pyetën babi këto pritë përpara nuk i thënishin çu tash po i thonë ja mori baban aty para se të lindaj abduaj nga të ukri ati ja mori nërën aja Allahu dhe le zelalu a ishte 6 vjeqar me një usim dhe të fët ta shte ajmë dhe ti jetim këto të nga modern i sëjmë dhe njak për pak e bësh njak a ishte jetim e më ukri terminologia e kursinës gjamirës i ka fjalë të veta Në në kërësi kërës mendomi shkajtojnë atë e zonit. Në kërës bojnë me në atë u shkajtojnë gjemotit do atësja, bojnë nga qashtu. Në në kërësi kërës mendomi atë u shkajtojnë gjemotit dhe qatit. Kjo është terminëgjia kërësies gjamiës e, e në ukri. A e mbeti jetim. Jetim të njerëzit ashtë kujnë i desë baba, kërës dhe ta i vanë kujnë i vdesë nëna. Të njerëzit ashtë nuk ashtë jetim nëna Të njerëzit ashtë jetim të nëthojnë kishmet jetim se kishmet panon. Jetim ashtë a i prej njerëzve që baba i ka pëdek, kërse të ajvan nona, nona ku i ka pëdek. <coughs> Kështu ashtë regulli. Nëse ju jetë pak plurën në kohë shka këtë ajvan jetim nona, të dishë, kënë gjithë me i dek deli a jetim, pëse të bini i desh me jafru nga të a i s'ka një hajrë pëj atime. Kështu apuna pra. Kurse jetim të njërë dhe ta baba ku i deshe a i ashta derës del me i pru jetimit. Pra ta jet jetim. E a i ka ta mëllonë e pasaj, ukri. Mohamed Nësafara sallallarën së në mbeti pa njoni në pa qetrim. Këtu nga muslimane në vërën njëmsim dhejt me një arë. Pse a i mbeti pa njoni në pa qetrim? Unë jam e gjithë dërë dërët edhe aqësa ju afe unë e aqë u dinjëve këtë me të kontekstët e derëseve tonë. A i mbeti jetim. Po të dilë të ajnë me këta që i doli para njerëzies ma si që i boni katër ovedërin vdekjin e ti. Po dil të dilë të ajnë me këtë edhe i rardën nga djeti i përkundën për i dorës nënos edhe nga preni i babës dhe dorëa djartë të nati duke e shëtit për në fëshënjoren e rritjës nëmes edhe babës gjyshit e vagës fëmijën e vetë, do të kalejke ajnë në shkallët e edukatorës ma të lartë familjare, a gjysh i ti ashtu ashtu ishte i pari i mëtë kësë, familja ashtu ashtu ishte e kurejshme me autoritet shumë të lartë, prisit e njërvijet në atë kome dhëtën a abe dhëtë milionëshe ishim bashkë pleçtë ati edhe po të bilte me ketë qidolja i në skemen dhëtënore, me ketë mirësia dhe me ketë sistem koha nërë ka që të lartë, i pan plakun edhe i pan poshtër, i pan drishuar i dhëbishëm njëherë e për gjith ata shtig gojë shpraftit, ato mendë myktit, ato ide kalpsit, ato laps myktit, ato laps tramnosit e historisë dhe gjërave të vërteta do të kapshin për lapsë ose do të naifshin, nëpërmjet televizorit, librit, gazetës, foltorës, faltorës kursjes e disa çera vende do të naifshin disa mesazhe, disa sugjerime, disa mesazhe të trasha Se Muhammedit i ka hije me në arë me kësi sistemi, me edhe në këtë botë, ka qëtë bukur se ajë babën që e ka pasë kushis e ka pasë babën ati, mirsi, dura, e ka duku mirë, ajë ka pasë gjishin të parë, ajë e ka duku mirë, ajë kishtas një nënë shumë edukatorët të modhe, edhe ato jam vjelën ati këtë mërsi, ajë i mle dhe disa bura e manifestu në ata mirë me përnëpër me vlapsit edhe mbeti historija ati. Ja, tash s'ka mundësi pra me diskutu Baba ka vdek, pallin Ndana ka vdek, kur i ka pas 6 vjet Gjish i ka vdek me njëher Pak madhon Pak madhon, a jisht e dimet dhe qar Pra kush tash pra Pika e bukata, ku shka u botash Ash hadisi jo shumë i furt Po fa, e debeni Rabbi, fa ahsene Edhibi, edukata jeme Ash kurani kerimi, s'po shkojmë të hadisi pra I fa në ajshës ja rësull Ja, ajshës kejfa kane akhunu ku Rasulillah fa të regore apër sjevën e Muhammed Mustafa së ta në vëzërën e Qurani Kerimin qëka të shifë në mrenda aji është Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam qëka ka në Qurantë alhamdullahi rabbil alemin tëri minë aljinnët i onës al qëka ka në mrenda është Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam aji qëka ka fra më të mrenda më të mrenda ka material Për popojt pozitiv edhe për popojt negativ në uboj pozitiv. Qëka uboj kërregull të ashka nabullin këto popojt negativ, pozitiv, në uboj pozitiv, negativ, qëka uboj? Po, e vërtit. Ka popojt në botë të ndërua, ju të rrit, ma të rrit. Ka popojt në botë sot, sot onë kam bindje se jeni nga këto popojt i raditur në ketë mesajt popojt i jurë edhe ata të rejmat manifestun venonën negative në lidhë me kurani kërimin se në popullën ton ka macinerit të dukshme edhe në ka dalë për shashimo edhe në ka dalë për shashimo se ki kurani kërini edhim që ashtë i mirë ama kemi formu bindjet të fara se pëpunon me popëlen shqiptar një macineri, edukshme me një mekanizem të përfosëm, pashtë përta shkhala në mëntësër, me një mënirë, se ki ashtë i mirë, po i ative Arabëve, i ative Arabëve, edhe Muhammedja përri mirë, po i ative Arabëve, a gjënë Arabi, kurse me këtu, ne jemi shqiptarëna. Na e me, na ke mi kombin tonj, ai kho rappi kho kombin e vatnet amaj, na e ke mi kombin tonj, na e me comrati na ke mi gjo nati, na ke mi literatur nati, na ke mi folklori intonrati, na e ke mi vendin tonrati, keit të jën zërteta? Se na ke mi vendin të në vatit e ke mi kombin të në vatit e kemi gjion të po në vatit, keit të jën zën zërteta? Për na nuk e kemi fa intonrati e hasë një popër nëse ka fene vetë në veti, për shkak se fe nuk nëndërtoj njërzit. Dhe disat meqëm ati këto shumë ralë, për në to janë mëjëna, ato dëllën para disa veteve me një ide të re, ta shtihun bi këto dita së no, për një një, në për ndështë të përpërnë nërtoj keve ajo di kur delë. Ato thënë, në shqiptarët, borat e tonë, të menqërit e tonë, kinëse në pa mitë menqër shum të mënqurit e ton, duhet me umlerë me një trijez, edhe atë duhet me diskutur që eshtje në fesë, të mënqurit e ton. E shka me ba atë të mënqurit e ton, pra, me ula ta, edhe me go se anë ton për meve tonën, qka nga ban meve ta mën. E jo nga me morës ta në Arapit a gjatë, të fene Turkit a gjatë, kim se pra nga bel meve, se atë Arapit qenë këntu bu një ditë, Edhe e pas kënë vërtu këtësa e, e pas ta e pas kënë qënë Turqi, e Turqi të kanë e nulë me një këtërijet, edhe të kanë e më vendosë me lajpruneve e kështu këtë punë për shkojkën. Oj, ju të të merit, oj, ju të të mëruarit, oj, ju të mëruarit nëse ju jeni në të mërtejt të vindun se këtë gjona kështu shkojnë. Ju në këtë rast jeni të mëru mirë, ju në këtë rast e keni mëru popullin e juajt Jumë këtë rasë shqiptarët i keni në në qmu, i keni qitë në posë falë nëse me ndoni se më dëmërtejtë këtë përshë këtu shkujnë. Jumë, jo, jo, jo, o oh, njerëzë, o oh, ju të menqërë pranë, thoi za, ju nuk keni të menqërë, ju duni të shkoni të menqërë, o një të njerëzit të menqërë. Jumë duni të ule një, të menqër, oh, një, të njërz, një të të para fjalëve të menqërë, fjalëve të, të, të, të, fjallë, të menqërë. dhe thad nuk i mëndërtu njërëzit për veti. Thad në natë vetëm një pun mundësh me abo, mundësh me e shtremu besimin tanti, po jo me e krijuata, jo me e mjelata, jo me e formuata, ti vetëm mundësh me e shtremu edhe me e kultivu për veti. Një në në rathje e shumë i dobishëm, edhe në qëtë në rathje i damëshëm. Një në i dashur, thaj ashtë gjahinore, e zbratë Allahu gjëllën e gjëleluhu të njërëzit, në përmet të zgjedhurit të njënit nga njëzit edhe e banë atër për nga marë e banë të dërguar i zbrit librin ati e orënër më nërë aferme e veqerve njëni nga për nga marë të qonë për një popull edhe a i të populli që tërë s'ka drejta me dalë mo si shembuli Musa a.s. shembuli Isa a.s. shembuli Jahja si zvekerjes janë për nga marë të veni Israelit ato e therin veni Israelin din s'kan drejta mu më më th A ti drejtë për drejti unei drejtore me rejësëm ti e ke punën në fisën e bërë israelit. A unë jëmë shqiptarë. Këm drejta me rejësëm Musa a.s. Se zëti gëmë në gjëlelu e qëj special, e qëj adekfat, apostafat për bërë në israelit. Elajz arabës ka pas drejta me përëndim, asë turkit, asë as shqiptarit. Kështu vazhdojnë për rejësën e otanena. Kështu vazhdojnë për rejësën e otanena. قرآن الشيش يابر محمد مصطفان صلى الله عليه وسلم أتي الله القرآن إثا وما أرسلناك إلا كاثة للناس بشيرا ونذيرا تيت كم درغوه پر كيج نرزير لينجة وبرنجة بفعل تيت وماري رجلك تيت وماري عرب عربت إذي كوم بتسيرا نبوت ترى كم بتوا ينته برأفارت arabët edhe kinezët edhe gjermanët edhe francezët, e shqiptarët, e sisët edhe, edhe, edhe kabinet edhe familjet në ruzëm, para kanë vetua dhe para dinit tani janë të barabartë. Praja Muhammed dhe Gjovirë, qika e shqiptarit në dorës edhe në lërë, edhe në përgjërë, edhe në sarëndë, edhe në prishtinë, edhe në slëpçanë, as ma largë, as ma afer kanë vetua se fatinja jote. ajo është ta fatimja të ti ti je për atalë që ka je për fatimën të omre aq se ki din është din i përshis ti je e tim, ti je pa babel e pa non ti ke babë që tërkan ti je ke babë nërësien që ta ka zbrit allahu, ti je ke non dretësien që ta ka zonë allahu në në njëlaru në njërëzies edhe ajo do të vazhdojnë po ndëgjom mua o muhammed Çka do të ndodh me dinin tan? Dini jo do të fillon yabanzimi herë pas popull do të thajë yabanzima vore. Sa yote do të fillon yabanzhi. Sa ndonë do ta xhirin njerëzit me bishtin e Sinit në Mekkë, edhe në Medinë. Ai do të thajë tak madhon e do ta shqejojnë prapë me bishtin e Sinit muslimanët edhe çert popull. Me bishtin do ta shqejojnë Pa ato që do t'jenë muslimant mirë ma vonë, do t'jenë si atën zilëmësa, jabënjit e mesit, gura bahu. Fa do t'jenë ato jabënjit e mesit, sibe jabënjit e mesit, a ka dëzvërësim kjo, jabënjit e mes, qëra kje jabënjit e mes, kjo fjali e jo që kështu, jabënjit e mes do me thonë, në familjen tënde, a i qit kapët sa ma shumë përbësimin Allah u zhëllë në zhëllalu, a që ma i thëluar në fe, a që ma i avandjin mes, a që ma i përbuzën, a që ma i rëmbyr, a që ma i padashun, ja pra, shembujt, viju i shembujt. Në familjet e tonë a i qikapët për në mozë i me regull, eventualisht ma si të i fale kejtë farzët, a shë edhe në mozë gjinatës. Këtë qërë të shpia, këtë ditës edhe të shajtë edhe të kartave edhe biletave që shbeshit edhe dëmina dhe të gjokerave, këtë, këtë modernizum, këtë të përparum, këtë të zhvillum shumë, këtë përket, thojnë, le mo ki që ditën, po ki edhe natën së në na lerahatë, ki veshra pëtën ki, ki e bandjia, mosën i joni, që i ka ngullume tash momentalis, që i ka ngullume me shami, edhe ndërtuar mirë në sistemin e Allah u zhin në zhin e lu geografie në dhinë më mirë se ato qërët historien e dhinë më mirë se ato qërët matematikën e dhinë më mirë se ato qërët në shkollë është me sukseshme se ato qërët në rrugën me ndërshme se ato qërët në mesin e ative qikave në mesin e ative qikave në mesin e holanqistinkave ajo e shumë i abandji ajo e shumë i abandji se kja ashe mshelme a të qerat janë qelme pra kjo e mshelme a jabandji zdo gjo e mshelme a shjabandji kjo e mshelme a to të qelmet ato e konsidru nga të sa inaremi të hapuna na përshkojmë më drejt e u rotës unë po ju thëm pra ju përshkojmë i drejt e u grotës mëse mësharemi drejt e u grotës përshkoni edhe nga të nga të kini rami në grotë sa mirë Halapa mërinë na në Evropë, mërini Evropa të na. Halapa mërinë, halapa unizë, na mërini Evropa. Mërini edhe drejt janizi me vra gjemë, më njëjarë. Më njëjarë, më njëjarë. Ta shtë, unë jam qështu, qështu jam. Edhe unë e mësë me thonë, kur si džamië, sa qëka kanë vendosë me thonë plasi. Pra unë e shtonë më njëjarë. Ta shte e vropa kamen e judis pundneve shumë mirë alhamdulillah të riktu dhe riktu e alhamdulillah pa na na imrojmë se në adim dhe rizikon shka po vjen në macinerin tonë të nëndë dhe se dim e në të levinit dhe praktikës se kaluar pak dim se shka dëmdo dhe me një mënirë pa na se dim të armën, këa regull ta shte kur të në qëkoj e Miloševici Kër të përëndolla e fatë parlaki, edhe të ka përcajët i kësaj dhynjohet i skembës politike, dëtë vinë qërë të gje. Dëtë vinë këta në zorë. Zëronat dëtë vinë. Të shka kanë zorë qëra. Pita shka në nisë me kanë dhuzë e mi më të mirë. E kërë të vinë këta në evropianët, dëtë në ulin karik të krarë. Dëtë në ulin karik se dëtë në lavdojnë, ja. Këtë hukam ja këto të mirë ti pronës, ajë tash fillon me bashpra. Unë eve më harë me dhuna pavon se diçish, unë më ardhën shkruaj të tash bashkëtetën, sa ai shkoi, e tash do binxhin teton lukon dogët inshallah s'ndos, do të, të, të, të bin në hall, ti më ne shkrujti si bash, na skabanëm deri tash. Mir po këto evropas sot mëshmit janë action mençim, sacrifice size hekin dorë. Na kemi arritur bash për pun. Për atë jemi këtu vet. Hajde më ne shkruaj Ta është bërë se kja qëtër, a ishka kja shkoj, kja qëtër. E në do të harojmë një sen, pra. Në do të harojmë me thonë dzirë talisht se ki qëtëri për neve, a shëtja i qëtëri, a për atër dënatët, a shëtër edhe kja ashe vërtejë, a shëtër për dënatët, a bër ki për neve, a shëtja i qëtëri për neve, pa atë një dalëm heqëfare e shka ka atë dalim, praj, pa qeter hë dhe e vendi, pa qeter me pas një dalim, ka një dalim e di një atë dalim, shka është. Mitë janë biloj, do të zi janë, do të barë, ama asë një senë sa në që dërsenë, edhe i barë në amin. Kur gjojnë që dërsenë, sa një që. Në shik i dalim, kur gjojnë që dërsenë, unë të të themë të të ashtidën, pasë të spjëgëndat anë edhe ju lutë me e këtë Të këthemi në të na. Përse Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam tjetjetim? A i duhet të jetjetim si pas mërma dhe hinorët Allahut. Përshkak se Allahut ka dëshirë që shdo gjatë fillon prej startit dhe me startin problem mës ketë të adim ku kemi fillu. Kemi fillu pra prej qia lëgjo prej toke. Kemi fillu prej qia lëgjo prej toke. Kje është qëllimi finalë. Islami e ka për e ardhën për e qëlli. Mohamed Mustafa e ashtë jetim s'ka dukat babe, s'ka dukat nële, s'ka dukat gjyshi. A ti jetoj ajat deri tri vetë para se dhe vend me dine. Shumë pla, shumë kohë e gjatë. Katrënët vetë jetë të ti, edhe të mëtë vetë me vahin mëke, këto dhe në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të i Muhammed Mustafa sallallahu a.sallam mirë po edhe ati Allahu ja mori shpirtin jo musliman po të kishkallu në islamaj prap lapësi shumtuar i njëzme keq menduës, keq të pas ka pas me shkryjt se prej agës kejt kjo prej agëre ka pas me qëm shumë jo, a i vdicë jo musliman a i vdicë në thejën qeter në thejën e putave edhe mbaroj pulle ative qka u mendon të sepe ative rjezdi shka Allahu Gjelle Gjelaluhu فيلم اذن بريم اكمار محمد مصطفى ننكوي ديسين ان السيوت ال الرحمت التاتي ذو الجلال جل جلله وجل شانه يتيم ان قران كريم الله الا لم يجدك كي يتيما كيف يتركيتو مي اتركيتو محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فكش يتيم فاوى من سيوت ال رحمه التاتي يريد ووجدك ضالا Këtë qenë pa din, këtë qenë pa fe, para arësit e to rishin para gurit në kom, me jal, baba, babëgjishë e qetëri e qetëri, i fshishin drasat gjithë mund, edhe në thëjshin zotë me ju kemi. Ti këtë ke qenë pa din faktikishtë, kush të ka qitë në dhe? Asë baba, asë në ona, asë gjishë, si ke? Allahu gjëlle gjëleluhu, në përmet kuj, në përmet vahjet. Pra s'ka përëm, s'ka përëm, Islami nuk është madë e inë tëkë. Islami është madë e inë qëllë. Ai ka arpa e qëllë. Atoja ka zbritë Allahu Gjëllë Gjëllë. Pra, ai njeri që qëtë e zot, ai Arapi, ai Shqiptani, ai Turku. Sa ka e kamë e venë këta? Zëra. Zëra e zëra e mole. Pse? Para qëllë e jemi të gjithë së bëra bardë. Ne kemi i sënë qëllë, ai qëtri ka i sënë qëllë, ai qëtri ka i sënë qëllë. Këj e Në tokë ne kemi domë me arë dhe me shtete, po qjellin se kemi domë. Por atë Allahu nuk e lën xhi Islamin të jetë prej tokës. Por atë Islamin Allahu nuk i tha dini Arabë, se na kishar me zal ketoni për dhimb. Por atë nuk i tha Allahu subhane dhe zelani, u dini te Islami, fa ja Germanë se kishar me sidën ketoni për dhimb. Pra sa se kisar kisar me për nuk e ka thënë francezve se kisha hyjar me modën që tani për dhim, nuk e ka thënë fara amerikanëve se kisha hyrë me fantomin që tani për dhim, nuk kisha hyrë te aruzve se kishte ardhur me raketë apo me meskeleta ti. Rusia e keton për dhimën, una zot. Una zot, nuk këta, e kaprufën, ka tha Allahu Jannal Jalalu ve ka thon, pranbei ka një të gjithë të barabart, pranbei ka një vetëm do vit, ashi u har dabet a ka ardham për i qilë dhe njëre për nëm di kusha dhe agërë me thonë po po kush, kusha, kushka i dam po breshni po a isa për i qili a janë një 150 metre largë për i tije që ati dheri ku kanë mri dora fesadit e jotja që ati dheri ku kanë mri për shklinje të tua dhe të mi atër që ati ku kemi prek në a gjë për febë një 150 metre kur s'ka ra breshën asë një hane Aja ndi kokën tone, aja pjese a jote, aja gjisën toke, aja prodhimi tokës, aja prodhimi jopë, aja prodhimi jëmë, aja denimi jote dhe jemi, aja s'ka lidhje me atjen në ku jemi të fërë edhe të rejka vina rejetet Allah, atja është vëqën vëtën pastër, vëtën pastër, edhe s'ka ashtë një senë qëtër, se qka është që i nore s'mundet me qenë me leqë. Allahu prej, prej nështë nësot nëve, letë kunu amuale, kumbejnë, kumbil batin, mos jahani njerëzve pasurim në të shtremt. A plakët dënerë kjo? A botë kjo e vetër? Fejda kujtën sa dinu, o ju gjikatësat të botës që gjikonin e për bankat e gjikimit. Qka kene së dhju? Ju që jeni bënë gjikatës, në do shta dë njërë është në gjami, Shka keni studi ju? Jë rëspodantën. E keni studi ju fakultetin juridik për drejtsi. Të kuj Tadj... drejtsi e keni mësu? Të drejten rëmoke. E në të janësëm të drejten e Allahu dhelle gjelaluhu. Allahu ju ka thonë juve ngujnë në kur anë i kerim fejda hakem të mbejnë në nësi. Fa hkumu u bil adël, kur gjikoni, gjikoni me të drejtë. Anë romë këta në mësu të? të drejtën romoke dhe krenar, krenar që i keni studjuju të drejtën romoke e ta shti jo i keni studjuju të drejtën romoke bravo, falemindarit qëtë për gjikoni vetëm dhuri me ditë kur të gjikoni muslimant jeni të ju gjikur romikisht dhutë më jorë keq dhutë më me meni një gjikatsat e populliton në majet gjuhet istinën e gjuës, gjikimit se ju popullini ju musliman e gjikoni me drejtën e njerve që janë muslimanë e gjikoni me drejtën e Allahut Allahu ju ka thonjuve wa idha haftu ila hakamtum baina an-nasi an tahkumoo bil-adl kur gjikoni gjikoni me drejtë me drejtën e Allahut kur gjikoni ju me drejtën e shkollës ramake muslimaneve Me drejtësinë e shkollës romake ju ta dini djemi të bindur se ja keni shtramumur si mandllam keni marr hakun. Se drejta romake është marrja e hakut njeriu. E drejta e shkollës romake është marrja e hakut për shkak se vetëm një drejta në botë, ajo e drejta një në botë është e drejtë nga cilësi e solle Allahu Kurani i Kerim. Me thamë jo, stop di drejta. Well, juz, la, kullu jazda, islami është komplet i cilin nuk cëptohët nuk ndahët nuk shpërndahët pra lezoni e li përtrin e shkollën e ju edhe ju historianet e li përtrin e juaj A, di e di një përsejni të do gabi me trasha lezone si gënë gosin u në e bici e keni lezu ju historianet aj, aj, aj filozofu grek si gënë gos ata e këtën shka është histori Histori asht ka histori është qka është dokument, dokumentet e rajshme, historia rajshme, pra nëse kësë u ju fakultetin, historik të historisë, se vuar në rëna se dokumentet e të shtrembuara, je historian që je e dhe sëtë e mjëll të shtrembuara. No. Mësë kushtoj e kurdo, nëse kem rrit me ubin, nëse kem rrit me ubin, se ti ke qojni kësaj shkolle, mësë haro, më së nërën me thonë unë jam i pashkollum se të dëbë shumë mirë me thonë jam i pashkollum në këtë rastë dëbë shumë mirë me thonë unë shkollës time i kam thonë jam të mirë se kam arë tërë të ajo ja, se kisham su shkollën e shregut i kisham su dokumentat e historijet të shtremlu arat për popullin të tër sa mundë dëtë nështremu ja për shemblë njësë marjan sotë fi që ka gajli kështu tëtë arab Kështu thot, Arabët e Judit janë një popull. Kështu thot. Arabët e Judit janë një popull. Unë se di se s'ka ka nevojë tash palestinezët edhe judit më qen konfrontojn kur se janë një popull. A fakultetet e kanë historis? A pa vetë rast sa kanë mundi me çeri gabushë me një njërin në shkollën e vet? Arabët edhe Israilet Isra janë një popull. Ti ki kënjeri, ki person ja është i shmendur një ja është i pashkëllon sarët zi ja do një shmendur me qëllim tre ja është demagog 4 demagog i klasës parë ja e demagog 4 numër 4 numër 4 demagog I demagog profesional ki poseqa se jahudite dhe arabët janë një popull s'ka nëpse me luftur në zleti do të thët edhe, edhe ki prej kaqë nërgu shpalët ndihmuëth i man i jahodive për formimin e shtetit në vendin e huaj kja është pra kandidat formimin e shtetit jahodit i përkraj jahodit në shtet, shtetit e ati formimin e shtetit në sëpin e, e huaj Kaq, kaqë i mirë kaqë i shërbishë më është ndirek prej së nërgu për, për, për, për meleunat matë mëdajt të kësaj bote që Allah ju ka thonë kurani kërimë gajri l'magdhubi alejhim fa unë jem në popullin që thot i hedhëruar fa allahu gjallë luajnu fa allahu në kuanik i kam në malkohun janë të malkohun janë të malkohun e po kë njeri jonë pa që për ju delin krapin dhimon që ka ka për qëllim këja është i hukë këja është i hukë është i pa atë kime bom në popullin e dhatë mirë është i pa atë më ndërtudi që ka me dhurë të dhëta i jetë lakmish ka ka nëndërtu tjerët me dhurët e vata, e ta është e ato i donë. Në esër kinesët më u zhvillu, ka kinesët ki. Budistat në esër më artër të teknologjia, ki ki, ki, ki bërë budistë, të në bërë kinesë, ka vajtë më bërë gjerëmanë, ka vajtë më bërë francesë. Një prej gjenë dhe tonë, një ditë më ha një fjalë të, të ndëruar ju të rritë, ha të vashin mirë, bërë e sa një sa Në gjithja nashin me dorën nga sërt mirë kështore bërë atëm e ndëgju Se i lecët e mdoja kanë një në mesin tanë mrenda A së mujët në gjithë se jam të rëzikshme Së mujët njët virale jam të rëzikshme Kalojmë për njërin qëtërin A i sa, ki ka anë konkluzë ki njërinë se jauditë dhe arabët janë një popull Rashunë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Arabët e kanë fillimin të Ismail a.s. Yahudit e kanë të gjali katëri ishakit, fillimin. E voqa, kanë njaj. Pa dhe natë dikun platakobi me këto, të shkuta ne dikun, dikun dalbe dikun. Këto punës si janë kështo. Këto s'janë si punë dimi vedve të katërmi vedve. Masë ato të ishakit a gjithë të Ismaili ishën zatek, edhe na me dikam ka darë-ka darë pika hasani të isenit, të refikit, të salimit, të beqiri, të hasani, Dikun dalë me një vendë, ku me dhid, ku dalë me dikun me kajje. Për delë dikon. Pra si e në një, je i oh, hopë, shka me të dhërë? E shka me shka me të dhërë, ma shumë shkonë e të dhërë? Ma tha një anë një vidë një lapë, fa, ma mirë, fa, të më falni, fa. Edhe në shava kam qefë me ndëgju këtë komentin tonë këtë, se ati ishte ras vdekje. Fa, ma mirë, fa, qeni zëtë njësë, se të sari ma gjukit. A që e shumë se zgatëm A po mirë E për që për kam dheshirë Këtë e laborim shkur gjë gjëmë të rita Ndë gjënë e në formorëni Kusha këtu nëmën të ashtë të qenë E dhe kusha ma gjupë dhe kusha të tarë Ja për shembul Për me qenë të tarë i ma gjupë Vë dhët me qenë ma gjupë I pari kushtë U zbona të tarë i ative 800 milion më më më më më më më më më më më më më më më më më më më Se s'ka në vartë Që u kri kjo E zëtë një për kusha e qene dhe kusha e zëtë një Fa natër fa zëtë një Dhe me të na qene, apo? Na qene dhe qene qene të matës, na, apo? Se ato zëtë një e më mirë Baram të i shenë, zhaj E dhe jam i knoqëm nëse e më dhe gjonë ka se të më të nëtër Baram a i të ja i shenë E të ashto ashtë të qene Për veç kanë që për me të i shiti, për i shime paske, apo si E i kështu o gjëmot, o ju gjëmteri, e dhe këto njerëz mendojnë se në pokële dhe natë, po, po, po, po, po kontribujnë pe fornë në latë, po kazënë se e medikush. E unë sa shprakështu, unë nuk jam qeni natës, as qeni zotënijës nuk jam. E kështë jam pra? Unë jam zotënija në shtëpijën time, as ma takë, as ma shumë se kachë. 10.000 në shtëpi e në time edhe asë ma shumë, asë ma pak. Kaqë? Që të njërë shqifonin kësi fjale, a e dini kështë jenë? Qaj njëri piktive personeve, në simë i apë në shkollë. Në një shkollë në jo filore, në ma shumë se filore. Në simë i mësejmë generatat e tona. Këto fjallë ndështë adhe në klasi full. Këto fjallë ndështë adhe të një hoqë me këto mundet me o kajtu e lëbët. العزه لله ولرسوله وللمؤمنين فما مغريا اش الله مغريا اش طالمرت مغريا اش بثيمطار ومسلمن او مسلمان كوكني مغريا كوكني مغريا مين ليل فز رواد وقولا تشاطي ني ريو u kolla që ati profesori me i mlejë të të në dhaktë me i mdëgju që të fjallë poplitun, për popullit ton po më dhët menja se ndërshtë a nja pes që ati më së mendojnë se kish ka fa me dhenkja që njëzot njëz, po t'i shenaj unë e di shka më shafët mas kësaj që njëzot njëz unë e di shka më shafët mirët mas kësaj më shafët fjallat po t'alish me thunë hala a, pësha shëqatat humanitare ku janë muslim Jo, ku janë muslimanët, s'kejme pëjtë, para se pëjtë është ku janë muslimanët, e kejme pëjtë jetë qëtër, ku jemi na, ta hajta drejtojmë këta në hartakrimë këta, ku jemi na, ta onë, hë nërës ku janë muslimanët, ku jemi na me shkollë, ku jemi na me shkollëm, ku jemi na me agmenqeshen e arsimit, thë gjem shkollonë, Në shkolla të larta e kanë fjalën jo më shkolla normale, po me, me shkolla të larta i kemin katon, sa inxhiniera i kemin katon, sa doktorë i kemin katon, sa pedagogë i kemin katon, sa mjekë të mbar i kemin katon, kush bën operacion praktik atuni, në Alas me nëz shtet kemi katon, synaq po bën një gjallë. Ku janë muslimanët? E po ti ska i. Jo, ku jam unë me spari, të në ku jeti. Me pik spari ku jam unë. E pastaj ku jeti, pastaj ku asha i qisa këtu. A si të dush me të kalzu ku jam muslimanët, po të kalzej muslimanët. Para se të para se bojnë qird një pun, ato ndërtu një aroport në dursë. E ndërtu një aroport muslimanët për 6 dit. Për 6 dit e ndërtu një aroport. Shqy qëta shti, Macedonia, Macedonia, <coughs> Shteti jorë i dashër, i përqafuar, i mirë fjelër dhe i mirë mëndërtuar, shteti jorë me kejtë kompetenca të një fuqijës balkaninke, u aza gjiri rasatit i paches, me ashluvi në të në mursën e mërdi njën ka kërdi vazitës dhile e, e bitisët. Ska ma... Përka së fëtë vetë ka rritë me zgata raportin e shkupit dhe, dhe 500 metre madgat. Dhe la 4 vetë s'ka zgat tretuarin në bedin për s'ka i t'kasar në subitis. U maru të tretuarin. Qa vë me ndëm? 170 metre gata asfant me dimetre e gjimës 4 cm i trash. Qe që, që vë me ndëm? Dhe këta pun sekundja, po? E me pja për të në mshmua ta kurse nëslimanët Arjen për 6 dit në durs, marun një aeroport për Herkolesin edhe gjumbën në unishu në ta, për 6 dit e marun atë në durs, e Shqiptar përdojnë qiket se kimi pa në ndërkur. Se edhe në, kuk, në kukës, të o, në kukës, ta qiket se kimi pa në ndërkur, se në kukës bebaloni hajtive. E ato pra për 6 dit në në të huj. Ato muslimanët, a i pavë kujen ato? Për 6 dit në në të huj aeroport. Pas ai kanë bimë me gjithë shkollat fillore të, të mesme edhe për parqet çdo, vini fakultetin këmb. Me kake këtu janë, muslimanat janë, e di çka ka, ku je ti? Ti vesh drejën e zonit. S'ka, vesh drejën e zonit. Thuaj Allahu Akbar, ne nuk jemi si kërc, ti te thjesht mesit tan çka ka zonin, më të më, ne soj Allahu Akbar në 1.700 milionë tek ont dikje. Çfarë janë, mos çfarë janë muslimanat? Ti dush me dit Kur'an ato. Edhe unë apo xajm po thom. Ku je ti? Ti kuje, ti ala po shë andër, ti ala po shë andër, se ti je ul para shkallumit të të nëjtë të nëzën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të. A rabe, edhe jahuditë, janë i popull. A farë, ndës me di, pëse vërë luftojnë ato vëdojnë, mëzveti. Shimë ka nëm këjtë ato, që 5.000 vetë luftë, 5.000 vetë të të të të të të të të të të të të të të t Nën sinë jaz 200 studenta, një universitet në Kairo, në qytet brenda. Universiteti i Kairo tashin tashmë studenta. Universiteti se, Universiteti Ain Shams traçi në shtonat e 500 studenta. Universiteti Amerikan ka rrotë nën 100 studenta. Universiteti që është atë 37500 studenta. Këto universitete janë në Kairo, qytet brenda. A ke fjalë për këto? Hala ato së përdishin se arabët dhe jaudita janë një popër Ki joni e ka, ka, ka doktoru të stipë që vici Ki përdin ato shkë janë një popër Ki e ka së gjohë historinë i Filipovicit Mohamed Filipovicit bostë E e ki përdin shkë janë arabët dhe jaudita janë një popër piktur Qfar kastraveci ki Shumë i shkëllum ki një, A jeni ju të informu më gjendërise Beiruti si qitet I ka një atë di milion e gjimës banorë 25 universitete janë mblenë, a dini këtë mesille? Dinë pra si mos tavini. Emthan do shoh një arë kur u tha i Bejrutit, po gjoga. Se to bien shumë të mëshëm. Tu mund të thosë ozat duhet më përmesëu pa kurfolë. Kështu e kanë gjithmonë ju rimend jam ukon, kishna mujt që to takish na përmesëu ozëve. Sa a fakultete janë ato, a universitete? Si tash budalla, kimendon se unë se kam qart, çka janë fakultetet, çka universiteti? Këto a fakultete mës janë Se shumë për nga doken Oti, këto kanë Ti a mu për më ka zë shka Këto kanë një zëtë E pas universitetin Bejrot janë Të është të atër nuk e dira Një pojtën kanë harap me audita Dipopër i janë Të alas këta mësojnë ato E të është të e gjanoj Pa këtë më falë një pra Shteti i Marokos Ma në rëbata gje Për 6 universitetit Tarablosi Libijës, universitet Bengazi, universitet Tunisi, universitet Mali, universitet Qadi, universitet Khartoumi, në un Sudan, universitet Ereteria, Nesmara, universitet Etiopia, Natis Abeba, universitet Abu Zabi, universitet Dubai, universitet Mekke, universitet Në Riyad, universitet Medine, universitet Bagdad, universitet Nsham, universitet Naman, universitet e mos, pra në menama universitet në ku vajtë universitet këtë këto halase kanë mësu se arabët dhe jahudit a janë një popël një historiani jorë, këto e kishë mësu se arabët dhe jahudit janë një popël kastravecë, haqë shkonë se në shkonë pra për për në klasën e parë, ukh duhet me otërpëno, duhet me tarën marë prej hjesë, me dalë, me gdanë se dinë, dinë me shkrujtë emni dhe mbi emni duhet me tarën marë Pre i popullet dyeshën e 50 milion I të tëri kër s'ka qenë musliman Kanë dërtu piramida Kur s'ka qenë musliman i kanë dërtu ato fa kalaja Që e kanë mahnit E kanë mahnit filozofin grek E kanë mahnit Atë at, platon po i thojën këto E kanë kan, kan mahnit Në kalimin ati në gjip Mas gjithasaj filozofie në gjip fa Unë jam në gjip Së po të ajë Unë jam në gjip vitëm një në zanës asma pak, asma shumë <të> <të> historien e ati që doktorej për gjihadi në gësërbun ati të go gradit tahtë historie këpim sunë në këtu një ja përdojt vite më rar edhe alas jemi gati me thonë e, këtë përsheshin që e hangë hëna, maden Belgrad dhut ma ispari me vel, të ne me hi nër burra ma ispari këtë pun dhut me bo me vjel, këtë anë e harës të ne me hi më nejtë me burra Du me velat, a okay, kej du me velat. Ardhja e Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi sallam, dhe shqerave nuk kanë shqonë qeter për vetëse, kësimi i gjanave në vendin e vetë, na shqiptarët e kemi obligim me loka për këtë dëtire, me i, i kësi i gjanave në vendin e vetë. Se na i kanë shëmë e bo, na, na i kanë nukë qertë endë dhe për rafta që shkanë pasë qepë ato. Po jo mi ditë, Me shumë dite e vite ka zga të që jetë heka në të tonë e nëtë vetët Heka në të tonë e nëtë vetët Nga duhet me inë kushinë me i drejtua në të tonë në për e për vendët e vetët Se shumë qka është të rëmu Edhe shumë qka ka mu është të rëmu nëse flemë Shumë qka ka mu është të rëmu nëse flemë O ju gjemë O ju gjemë Ardhëan Muhammad në stafala fa është lezimë për juve Kapë në për libri Kapë në për libri lezimë e ju nëse këni qesë me u lajmëru para popëjve se ju bëndët një punë më zbini me flejet tashë se unë i përjušo ratë në gjumë shqiptarë të ranë në gjumë e dini që ratë në gjumë se ato sanë u lirëmë, alhamdulillah kallë, kërë në dilëhet që i qirër bëtësë e unë për tregojë se unë jam pak i teprëmë halësë a në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Pikuji Ku është pikun unë liru? A i thuti lirim Unë për pys A i thuti liri qasaj Që i me shku sërbi për Kosove E me arë shqiptari që të Ta shtijam masë i amë liru unë Gajbe me patlegjonën midis asfaltit e qësë me shqip Sko më prizran Sko më prizran Gajbe në asfaltit kontën e njëftit Edhe mund midis asfaltit Ski me kalu me kërë Ski ka me kalu hemen Ski ka me kalu me kërë Se tashmo nuk aash policim o me thon mu er to. Hajde, to aj samo gaj. Po mira, alhamdulillah. Saq. Po tash ti ka kuptimin ti kur lirohesh se jam liru, s'ka kush me m'ndënuar ngarkoj traktorin para derës jamir se shprave. Kjo aliri, apiliris kjo bota. Jo ta shtu pro. Je mi liru çte po e pranojm te je mi liru. Hajde pastrojm stia alam masum te je mi liru. Ço shtu po, ço e pranojm. Hajde ngarkojm stia te je mi liru. A të e ngritim këtë vend të ashtë të e mi liru. A jemi në ato e shka përsojmë se këtë vend e dojmë. Po, e dojmë këtë vend. A, a jemi ato që e dashtë me ngajtë, me këndu, me luftu, me kejtë atë në regullë. Shti shka duhet me i bëti veni, me përlonga? Shti a duhet me shprasë kush shka përnuje se mos janë ato ajo? Ta shti duhet me uqunë ka mirë. Ta shti duhet me përnu me ngritë ata. Ti si da duhet shkosovë, shti e ve Ti vetëm kështu, kanë zonë të endonë ata. Hëtë shko a gjë. A të shpijat të fingje, në mëja pizot njës bën u një krenë. Ti a jë mjekë, hëtë shko një mu e a gjë poshimin, kur ta mirës më shkonë në kumbagë. I këpi kumbagët, që shkonë së këndera i pra. Shkonë dremin të a gjë, si pak atë të cullë të atyve shtja da gjë e më qabra, pak komunikëm me të një kashore, shë që pak shakash asko. A jë h Ao le pedu kusomola ku pe kakolai pin kursit jamies e kakolajaj. Kose dokos. So, o na kosit jamies do. So. Dut me livrit pak, me bon një pun. Ai zematik tu i to le dut me thon kwa hoja, kish te skuajje. Tamam, mirë pra. flam. Mu kon hojaj 23, 3 ava katra dia ta boj një pun. Ksu dut me thon. 3 ava katra dia 3 a 3. Ksu 3 kur dove vëresh atare. Ta bëni një puna gjë. Se apo se mi nai mi kej mia, po se mi po mia. E po njeo për çert. Jo, për qërë, qërë tërë një është, është një fa rregulli. Jam liru. Mësë mës haro, halas jelë pi ru. Kërë të lirë është, unë të lajmërëj. Së e di datër. Pra, kërë të lirë është, unë të lajmërëj më në jar, e, ta është jelë liru. A di, kërë lirë është, pi ta është pra pëtë kaldoj. U në kam qëllë, së kam bëshatë a heqë. Pi lirë është atë ditë kërë që lujmë në pjasaj drasës i shilë të gjë. Ti qesë me në 151.000 kilo dhe e më në të epar, edhe me neve s'ki punë mo. Ljërësh, të në që të ndrojnë atër qërë të gjë. Për nga mërë e joni ju thë gjëmati, thë nalënu, thë atë të dashë të më shku të e vërruz njo. Thë nalënu, më shku në thë më njëherë, thë la allëhu jështë të një, një shodikëm, Pase ki që është ti në në tha, ka qëf pak mënojt ju këtu se shtia njësin me okyt. E ka qëf edhe pak një ka që ure t'jeni këtu, ta shëçnoli, sigur kërdo një me shëçnu pat, se qështi tha e pysim këta. Pra kur je i lirë? El kapru, emma raudatun min rëjadil gjennah, au hofratun min hofarinar, tha ja bacheve prej bacheve gjennetit, ja grop prej gropave gjennemit. E kur je i lirë praf? të mra më nëheri insha Allah si të përmesh me ne dhe këtu kër dalmi para Allah u përsh në gjennet të dhe ratin gjennet si të hish ati a ma vetëm një hapë si ta kështë përsejl meshti, vetëm një hapë ma përderin pa për fund dhe i lirë e këtu ku kemë e qeni lirë ti këtu, ku puto me qeni lirë dilë të bunori këshira jë i lirë dilë të bunori be ma zezvolë be ma sobra qajnën Bëma zeleni kartonin, bëma kartonin e ma vit, bëma të sërveni kartonin, bëma gjuti kartonin, bëma kacien, bëma ashovin, bëma sajlen, bëma trokutin, bëmi lamët, në lësë nërin, pra! Kuj e, kuj e i lirë, kuj e i lirë, e ma në fond, pra, e qëka ki përnu për me qeni lirë, për me qeni lirë dhe është me përnu, qëka ki bëti verës për me pasë dimnit, a e ka zdoa për gjithë, qëka ki bëti verës për me pasë dimnit, Ti për me pas dim një të dush me po verës A vla vijam i dashur Se on do bereqete vetëm verës Bohendat Mustafa falla, Sallem, Ti e të ka gjemot Këtë në slupçan Prej në vërë vetë me dinës të ka gjemot Se vati i derë se të dhe i në mozish Ka të falim na Ta të paku ti e pa në faqenat Po a i pse, pse, pse Se gjithë këtë fritaj Po a i boni A i boni për të i pas këtë njerës frit Një miljard e 700 milion tash janë yani, bashkëm se miliona a fëzlar të Qurani të ati bashkëm se miliona namazjit namazit të ati bashkëm se miliarda janë bashkëm se miliarda janë të zani të ati me miliona muëzina që jësërë në zani në ati që Allahu al-Qurani kërim sa وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ tëki miliard tëki miliard suha amnin ya Muhammed tëki minri të amnin fa وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ amnin ya të tëki وَكَانَ فَضْلُ الل a me reqeti Allah të ti ishte i marë ti ishe punëtor, ti ke punur shumë a kemi qesë na mellon gjemot mas a kemi qesë mellon gjem mas po duke mellon gjem shka i din punë jo mellon trolana mas jo mellon trolana mas ato mësmedit ato qishmushet lutja e mësmedit halas e zhalbë si tojnë diqishë në drishë e shqip molba, zhalba, dozvolla, së braqajna këtë që shkërë dërru që shkërë dërru Gërmezji, vërmezji, po shkon Po do më osas me vërmezji E dhe gërmezji, po do me marë fun o, Pak do të me punun I ka qore, me dal Mre prej nëtë bacën të anë Pak të edhe a gjeka o shka mos Ndën se vërmezji ka në që të fjal Ndën se gërmezji ka në që të fjal Tak të mësoj ma të shkollën tonë Tak të mësoj ma të gjohën tonë E pak të aruj ma të Ta pastroj ma të, të api qameve Ta pastroj ma të api fjalëve dëndita Ta pastro ta pastrojmë ata prej gjarave dëndita, edhe ta plëtësojmë, ta pastrojmë, edhe ta plëtësojmë ata, të ishtim besimin mrena, të ishëvën gjemë të tonë shqiptar, për përfanë, doktor, për më Allahun për para, ingjiner, për më të tokën e Allahun të autostraven, të dië, autostraven, për më barën në tokë Allahun tok Allah se njefë, që qëta është Allahin e tokës nuk e njefë, a në tokë autostraven e barën, për për is A një e mirë, mirë, mirë, mirë, dimi vetë mrena. Që a një është ka u kalë prama, jo kështu e ka ka ndardin, kush se di. A të janë një dinot katë ati, se cilë katë i ka salat e vetë, se cilë katë bazinat e vetë mrena, se cilë katë restoranat e vetë, se cilë katë filmat, salat e filmit, se cilë katë salën e sportit, salat sportit mrenda, se cilë katë ping-pong e lojna në loj, lojshme, Se i cili katë në gjirët e veta Se i cili katë posada në gjirët e veta Një zi qi veshën me robet në gjirët Dimëve katë, dimëve në gjirët Kështu a kja një puna ati anje së promit E shka u bojë U kal U kal U kal sa Allah u fa Kjo kam u kal A i sa kështu, kjo kam u kal Kus ku bo shkak Kus ka pëtë një në ti kus ku bo shkak A i u kal Shkak u bo, a i shkadash me, me, me realizu shkaku në Allah A ju bosh, ka këdha ju kal, idulltimi. E qera si kjo, edhe qera si kjo, kal. Në qatë ven, hemen, edhe pak ma të ne ka batisë titaniki. Edhe pak ma ndëj, veç disa kilometra ma ndëj titaniku anë të u kati. Me vetë mu e pëse ka batisë u të kalzoj më një ara, ato danezët nuk, nuk e morenë këtë parasish. A ma unë edhe, i thë a gjenga jo, pikto, hisë jam konë ati nga të. Ajo atë gjegë për punët që i kanë boj njerëzit në ta mrenda, për asë gjërë qëtër, për mos pajitimin e Allahut me sistemin e asë disjeve të njerëzve femnave dhe burave që i kanë boj në anije mrenda, për, për atë, atë gjegë, për asë një gjërë qëtër. Ajo pak bile e ka gjegë që ka kërën që ka bojët në të lojtë anijeve mrenda. Edhe neve, kështura dënën dë Allahut Gjelle Zilalu po nga qoj për nga mërën nga që së të sëlamë dhe tha ju do t'jenit kursir muslimanët nga të njimët e tasha se këta e qovë mërhamet këta e qovë mëshirë të plotë për njerëzit edhe njerëzirën edhe ruzullin kja është për nga mërë jun kja është për nga mërë i kejve neve kja është për nga mërë i kejt njerëzve kja është për nga mërë kja është i dërguar i për të përqafu të dinin ati se i cila krijez për e njerëzme a i tha për një sahaba për e sahaba dhe e ka pasem një suhejb fa ne amel abdu suhejbun law lem yaqshë Allah lem yaqsih fa sa i miri tha shki u suhejbi, romak ka qenë me origin ka qenë romak, ka qenë arab fa sa i miri a tha ki suhejbi edhe mos me jutu të Allah u nuk i ban gjuna me ketë po e mbilu në dhe ndësëri së dhët po ne zbrërim vogëlse e diçi se keni qof edhe mos me jutut Allahu si ban gjuna ajna gjithmonë e dim kush i jutut Allahu si ban gjuna përse sohebi fata nga mairi edhe kur si jutut zotit edhe mos me jutut gjuna si ban praktikashore mandrishe se na ka imi të dukumën dëgju nam doojm kush i jutut Allahu si ban gjuna sohebi edhe mos me jutut Allahu si ban gjuna çka ka dallim sa ubo sa nga bornia çiko edhe mësme i pasmëri kjo feza nga burnia që ka nuk i banë Allah unë gjunata edhe mësme i njotë Allah unë mirë me sifate, me cilësitha nuk i banë gjunata nga natyrshmërija ati selbi i jonë para sep në polë hoxan du të me qeni mirë selbi i jonë para sep në vinë në si hati du të me qeni mirë në du qen, të me qeni që në otëm dërshë me në morë një orënë me në lënë me një malë atje ku së shah në shahë hoxan në shimë vite me ravas përka në jeti edhe përka qëlimi. Si të namësojnë edhe ma mirë. Si të namësojnë qërët edhe ma mirë. Tha ne amel abdu sohib. Tha sa i mira që ki sohibi tha. Edhe më smilëtu të Allah si ban gjuna. Përka bardhësia e natyrshmërije sa ti tha. Ka që i mira. O zotë gjemë të tonë në këtë faqën e këti gjallit i registrofështë të gjithë insha Allah. Pleqë të tonë në faqën e pleqëve të gjenerata e sparçietuën me Muhammed Mustafaun sallallahu alaihi wasallam edhe gratet tona edhe fikatet tona ne t'jen mjeshtrit më të madh të rindërtimit të popullit ton për ka edukimin e gjeneratave fëmijëve të rin që po vijnë Allah i namazin xhumas kabul na baf namazin zotit xhumasa nga xhumas kabul edhe na baf prejative njerëzve nave që dëgëjnë licetrin fort qijetojn për një licetrin na bof zoti shumë të kujdesshëm për çështën e kauzës ton edhe në bostë të marveshën se kauza ju nuk ka mor fund edhe të adim të gjithësëbashkësë e në nuk kemi liru por në kemi fillu pak dëtyre në matmove e kemi të pakryr ndihmo o zot në kryrin e dëtyra ve të gjithë neve deri sa të vim të ti dhe ti në ne të jeshe i pajtuar Lillahi lë fatih